Він був одружений із сестрою Корнійчука, тримався з Олександром Євдокимовичем як найближчий друг, отож несподівана увага з його боку до моєї скромної персони немало мене здивувала. Ми пішли до Золотоворіцького скверу і посідали на лаві. «Я ось про що хотів із вами поговорити», – стиха почав рибак. «Вами цікавиться Лазар Моїсеєвич». Ці слова не приголомшили мене тільки тому, що я їм не повірив. Ну і справді, звідки знати Кагановичу, що десь існує вчорашній політрук, а тепер доволі посередній новобранець літератури Микола Руденко? Я дуже добре усвідомлював, що письменником поки що не став. Учитися в університеті я також не міг, бо треба було годувати сім'ю. Я вже розповідав, як у сьомому класі прочитав роман Джека Лондона «Мартін Іден». Це був один із літературних творів, які сформували моє життя. Самотужки працювати над своєю освітою, як робив це Мартін Іден, ось яким було моє рішення. Я тільки розпочинав цю роботу, ніби підійшов до підніжжя невідомої гори, на вершину якої належало видертися незнаними стежками. І тут раптом мною цікавиться, по суті, друга Сталіна людина. Чи міг я повірити словам Натани Рибака? Мій несподіваний співрозмовник зрозумів, що йому не вірять, поклав руку мені на коліно і тоном, який не дозволяв сумніватися, продовжив. «Ні, я не хотів сказати, що тільки вами особисто. молодими письменниками взагалі, і вами також. Невдовзі вас викличуть до ЦК на офіційну розмову. Олександр Євдокимович побоїться, що ви розгубитесь і наламаєте дров. На вас покладають велику надію і справу доручать дуже відповідально». Не здумайте відмовлятися. Саме це й просив передати вам Олександр Євдокимович. Ну, будьте здорові. Вам можна позаздрити, Миколо. Потиснувши мені руку, рибак пішов зі скверу, а я й далі сидів на лаві, ніби він перетворив мене на мармурову статую. Я так ніколи й не дізнався, чому саме мене Корнійчук вирішив трохи підготувати до доручення, яке, мов, справжнє лихо впало на мою голову. Як потім пересвідчився, Нікого з моїх колег про це не поперечали. Наступного дня мене справді викликали до ЦК. Там, у кабінеті Давида Копиці, уже сиділи Олесь Гончар, Василь Козаченко, Олександр Підсуха, Наум Тихий. У 60-ті роки Давид Копиця працюватиме редактором журналу «Вітчизна». Це саме він пригріє під своїм крилом Івана Дзюбу, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та інших шістдесятників, із яких, власне, і розпочнеться духовне відродження України. А поки що він був одним із працівників ЦК, яким за дорученням Кагановича належало готувати молодих письменників. Копиця в розмові з нами не ставив конкретних завдань, вдаючись натомість до вельми загальних міркувань, які, власне, ні до чого не зобов'язували. Конкретні настанови ми отримували від Леоніда Новиченка, який тоді завідував сектором літератури в ЦК КПУ. Саме він і запропонував мені виступити на нараді молодих письменників із критикою поеми Максима Рильського «Мандрівка в молодість». Новиченко доволі прозоро натякнув, що це особисте доручення Кагановича, а він тільки передає його. Проте слід зауважити, що Леонід Миколайович передавав його небезприємності. Він прочитав деякі місця поеми, що здалися йому відверто націоналістичними. На прощання мовив, «Постарайтесь уникати газетних фраз, говоріть своїми словами». «Каганович буде на нараді?» – запитав я. Новиченко багатозначно посміхнувся, але не відповів. Кожному молодому письменникові, хто був викликаний тоді до ЦК, доручили твори – котрі належало піддати нещівній критиці на майбутній нараді. Всі вони, так само як і я, виконали завдання. Але мені не хотілося б говорити про інших. Це справа їхньої совісті, а я повинен розповідати про себе, про те, що думав і переживав, отримавши доволі непочесне доручення. Мушу визнати, що на той час непочесним його не вважав, як не вважав і лихом, радше навпаки. Далеко пізніше я усвідомив, що виконував роль бездушної зброї в руках сталінського сатрапа, який усе українське вважав ворожим, навіть народні пісні. Проте сподіваються, що читач на підставі моїх попередніх свідчень бачить мене таким, яким я тоді був. Та чи міг бути іншим, щойно демобілізований політрук? Довідавшись, що мені належить виступити про Тирильського, я вже не дивувався попередженню, яке отримав від Корнічука».